Kali, Kali, Konya, kama mbavu kama ambavyo awali ni msanii wa reggae kutoka Jamaica dance hall DJ pia anajulikana pia kama King Yellowman the king Yeloman, alikuwa maarufu nchini Jamaica miaka na themanini Akija kudilikana zaidi na safu ya singo ambazo zilianzisha sifa zake kuwa kubwa zaidi nchini Jamaica. Boston Foster aliachwa na wazazi wake na alikulia katika nyumba ya watoto eh, kule Mansfield na kituo cha watoto yatima cha Katoliki cha Alpha Boys huko Kingston na hiku siku ingine ni kule kule Jamaica. Eh, aliachwa kwa sababu nyingi sana lakini sababu kubwa ilikuwa ni kuwa na albinism, yani kuwa na ualbino kwa maana nyingine kule mavuongozi ambao kwa kawaida hayakubaliki kwa jamii yao huko nchini jamaika Na jamii nyingi sana nafikiri hata hapa Tanzania, zipo jamii nyingi za Kiafrika pia zikio haziamini katika e, watu ambao wana ulemavu wa ngozi, maarufu kama albini. Ma albini. Ama watu au albinism. Vulana ya Alpha ilijikana kwa anachuo wake wa muziki mwishoni mshon mwaka 1970. Yelman alipata umakini mkubwa alipomaliza e, wa pili katika mashindano ya testi Talent ya mwaka 1978. Kama DJs wengi wa Jamaica aliboresha talanta zake kwa kucheza mara kwa mara kwenye dance za nje za mfumo wa sauti maarufu kama Aces International. Yelman alifanikiwa kama msanii kwa kurekodi akifanya kazi na mtarishaji henry Lawes maarufu kama Njojo ninao mwaka 1981. Baada kujijenga sana, Kota nchi jamaika Yellowman alikuwa msanii wa kwanza wa Dance hall kusainiwa kwa lebo kuu ya amerika ambayo inafahamika kama Colombia Records. Kutonako kwa kwanza kwa album ilikuwa ni Mnamo mwaka 1980 iliyoleta Master Yellowman ikifuatiwa na uh, Zungu. Ndopade mo, one he ili vina kidogo lina kama refu hivi kama ile mazimu zongo ya hapa na pale lakini inafanika kama zungu zungu zungu uh, zungu zangu nao na 1983 Kupitia mafanikio ya Papo hapo hilo mane lilionekana katika volcano eh, ya dance hall eh, Hill Power ya mwaka 1993 ambayo ilishirikisha wanamuziki wengine wakubwa dance kama vile Masse Dread, Rose Wallace, Byron Barton na AK Hemmons ambao wote walikuwa pamoja katika hiyo album. Tillman alitangaza I never know why they call it slackness yani akimaanisha sijajua kwa nini wanaita uvivu yani kwa maana ile ya uvivu. Ninazungumza ni kweli eh kwa hiyo eni kuna vitu ambavyo kama zile alikuwa haviilewi alifanikiwa mnamo mwaka 1987 na tolea e, bubari hii ambayo ilishika chati kwa wiki kadhaa huko Jamaica vile mange alikuwa amekutana na fast e, kwa maana fast domino so fast ni fast domino ambapo alicheza kwenye kisiwa hicho e, mapema katika mwongo huo na domino alikuwa amempa nakala yake ya toleo ambalo e, lilikuwa ni la kwake ya miaka 1990 e, hapa katika kuendeleza kile ambacho alikuwa na nakifanya Yellowman alitoa nyenzo za kufahamu eh, za kufahamu kijamii aliongezeka kwa wa kimataifa pamoja na waimbaji kama Bunju banton Yellowman alikuwa DJ maarufu kesiwa hicho katika eh, katikati ama katika miaka ya themanini Yellowman alikuwa na singo zaidi ya 40 imagine Tyler alikuwa ameshatoa single zaidi ya 40 na alitoa hadi album 5 kwa mwaka baadhi ya album zake ambazo alizitoa pia ni pamoja na New York ya 2023 Round one ya 2025 na no mwao e, ya 2019 Yellowman pia alikuwa msanii maarufu wasauti kwenye wimbo wa DMC Route Rap Rege Yellowman aliendeleza kutembeza kimataifa na band yake ya Sagittarius na amesafiri kupitia maeneo kama vile Nigeria huku barani la Afrika ambapo Anaifinzo wa fuansi na pia uispania Peru, Sweden, Italy, Ujerumani Uingereza, Ufaransa hata Kenya amewahi kufika pia meri, e, amerika na kanada Aliangazia pia kwenye album ya OPM ya Mwaka ya 2024 kwa the masses e, out for the masses kwa maana e, ili kwa mwaka na nane, kuwa atapewa agizo la utofutishaji yani e, afisa hatari na serikali ya Jamaica mwaka mbili na mwaka 1982 Jerome na saratani ya ngozi kumbuka ni mtu ambaye na ulemavu ngozi na e, mwaka 1982 aigundulika akiwa na tatizo la saratani ya ngozi baadapo paswajaji kadhaa Jerome kuendelea na kazi yake iliingia kwenye msamaha dhairi wakati huo na mwaka 1986 iligundulika kuwa saratani ilikuwa imeenea kwenye taya e, taya yake. Yeloman alifanyiwa upasuaji mwingine wa taya baada sasa e, ili kuondoa uvimbe mbaya ambao usababisha na saratani. Upasuaji huo uliombua kabisa uso yellowman. Yeloman kwani sehemu kubwa ya upande wa kushoto wa la chini ilibidi iondolewe ili kuondoa uvime. Nafahamishi tu kuwa zungu zungu, zungu wimbo ambao aliufanya Yellowman pia msani wa dancehall Benman aliuimba upya na kutolewa Julai eh, tatu mwaka 2020 Yellowman alisema juu ya kuachiliwa na mtu mwingine angefanya zungu zungu zungu kwa maana zungu, zungu zungu zungu zen labda Shaggy au Sean Paul ndiofikiri hawa watu e, kufanya nyimbo ya sauti ya e, zungu zungu zungu zen, pia imechukuliwa sana katika nyimbo mbalimbali za reggae na hip hop ulimwenguni kumbuka tulikuwa tunamzungumzia Yellowman ambaye kwa jina la kuzaliwa ama jina la ubatizo anafunika kama Weston Foster kwa ufupi amefanya makubwa sana Hagia, kumbwa ama kwa kulingana kuwa mlemavu wa ngozi. makubwa zaidi katika muziki wa reggae. Hakika ameacha alama. Huyu alikuwa ni Leo.